Занадто більше. Віга божеволяла від нудьги. Нескінченні співи, молитви бла-бла-бла нудних старих людей. Будь-яке бажання бути спасеною, яке вона мала, швидко згасло, і вона думала про те, що їй краще все ж таки залишитися язичницею. Принаймні, коли язичники молилися, все закінчувалося ще до того, як захочеться попісяти. Якийсь вилупок з найбільшою бородою, яку вона коли-небудь бачила, так довго бубинів прозасів поля, що можна було подумати, ніби він коронує плуг. А коли він нарешті замовк, і Віга полегше не зітхнула, підвівся ще один вилопок із ще більшою бородою і почав розповідати історію про рибу. «Що в біса відбувається?» – пробурмотіла вона, смикаючись на своєму місці. «Ми коронуємо рибу?» «Насправді це не про рибу», – прошепотів брат «Це про милосердя. Чому б тоді просто не поговорити про це?» – запитала Віга спантеличина. Вона не була великою прихильницею ні Одіна, ні Фреї, ні Фреєра, ні решти. Вони не зробили їй нічого доброго, але принаймні вона їх розуміла. Вони були такими ж дріб'язковими, хтивими і жадібними, як і всі інші, якщо не більше. Зрештою, який сенс бути богами, якщо ти не трохи не більше? Але спасителька була занадто більше. Віга дивилася на кольорове скло, руки простягнути на колесі, наче не могла дочекатися, коли з нею вже покінчать. Всі чесноти, жартовність і терпіння, Віга ніколи нічого не могла терпіти, навіть до укусу. Яків був дебіса терплячим. Він тільки те й робив, що терпів. Подивіться на нього. Поруч із нею на лавці, стиснувши щелепу зі шрамами, він терпів і терпів. Не пив, не брехав, не трахався. Наскільки Віга знала, він не давав обітниць проти розваг, але міг би це зробити з тим же успіхом. Навіщо жити вічно, якщо ти не збираєшся жити? Позаду нього розлігся барон Рікард. Розкинувши руки на спинці лави, наче це була кушетка в борделі. Дама з дальнього боку постійно поглядала на нього, дихаючи так, ніби пробігла милю і спітніла, вмахуючись рукою, їх бачу благаючи, щоб її вкусили. Віга не уявляла, як комусь може подобатися і цей усміхнений труп, але вона і сама загалом хотіла майже будь-якого чоловіка, коли була в настрої, але ж і метелики на вогонь летять, чи не так? Вона знову скривилася, і дупа не була створена для того, щоб гріти лавку. «Яйця Одіна! Бляха-муха, мені нудно!» «Хоча зачекайте, якщо я хрещена, тоді не яйця одіна. Може, цицькі спасительки? Можна я так скажу?» Брат Діас Петер на кроні. не в безилиці. Тепер Алекс сиділа на табуреті чи чомусь подібному, а священник з найбільшою бородою стояв позаду неї все ще бубоняче. Дві дівчини увійшли і накинула на плечі Алекс фіолетову накидку, а інша пара приколола її великою квадратною золотою брошкою. Леді Сівіра вклала в ліву руку Алекс сніп в пшениці, а герцог Михаїл вклав у праву позолочений спис, вістря якого хиталося. І Віга почала сподіватися. Раптом воно виб'є око патріарху, що трохи пожвавило б ситуацію, але не пощастило. Все це дурниці. Але дивлячись на захоплені обличчя глядачів, Віга замислилася, що, можливо, у цьому щось таке є. Вибирати собі правителькою 17-річну дівчину, яка ледве могла тримати спис, тільки через те, що вона народилася в потрібній кімнаті. На перший погляд виглядало доволі безглуздо. Але якщо обгурнути це близьком пишних церемоній і урочистих ритуалів, то можна і переплутати це з блискучою урочистою ідеєю. «Що важко збудувати?» – пробурмотіла вона сама до себе. «Те важко й зруйнувати!» Патріарх вилив Елей із золотої ложки на голову Алекс. Потім взяв у хлопчика з подушечкою корону, тримаючи її в обох руках, і опустив її повільно-повільно, розтягуючи цю мить, коли коштовності мерехтіли і підморгували в чорнильній темряві. Повільно-повільно. «Та впустити вже ту корону, тодай я відлию!» – прошепіла Батиста, яку, ймовірно, було чути з заднього ряду, настільки там було тихо. Вона відчула зміну, коли патріарх поклав цю золоту гирю на голову Алекс. Той неспокійний тягар у глибині її живота, який тягнув її аж до трої, тепер тягнув її назад до моря. «От і все, значить!» – Бальтазар потержив від, Віга знала, що він теж це відчуває. «Оце і все!» – сказав Рікард, заплющивши очі. «Вони всі це відчули!» Четверо вельмож нахилилися, і Віга зрозуміла, що Алекс сиділа на золотому щиті, а тепер вони підняли її на плечі, демонструючи натовпу як товар на ярмарку. Всі зрушили з місця, стала на коліна, здійнявши великий галас. Віга була вдячна за те, що її ноги хоч трохи заворушилися. Алекс хиталася під тією короною, очі її блищали, наче вона боялася впасти, впустити свій спис і пшеницю, а потім жонглювати цими клятими речами по всьому нефу. Але корона залишилася на місці, дівчата почали співати, дзвони задзвонили, Віга засміялася, бо вона завжди любила дзвони, відколи вперше почула, як Олаф розбив один із них під час набігу. А дзвін стількох дзвонів, що заповнив увесь простір, змусив її замислитися над тим, чи не краще їй бути спасеною, аніж язичницею. Вона ніколи не вміла робити вибір, навіть до укусу. «Нам час іти!» – з болісним борчанням Яків підвівся і вивів їх на вулицю. Віга востаннє озирнулася на Алекс, герцога Михайла та леді Сівіру, які всміхалися до неї, і подумала, чим же все це закінчиться. Але цього вона так і не побачить. Каблиця святої слушності була схожа на труповозку і не лише через сморід. Люди були щасливі бачити її під час лиха, але ніхто не хотів, щоб вона стояла біля їхніх дверей, коли небезпека минула. Дзвони все ще дзвонили, коли вони вийшли з великих дверей повз численних вартових на яскраве денне світло. Шкода, що ми не можемо залишитися на весілля. Бігає зійшла з дороги, щоб спустити штани і присісти навпочепки серед кущів. «Хоча ця компанія, мабуть, із цього могла би зробити нудну справу. Тобі треба це робити...» – Бельтазар закутив очі. «Саме тут? Ну, я б могла зробити це всередині, але, гадаю, стяки тоді б залили лавку, і ніхто б мені не подякував». «Вона має рацію», – сказала батиста. «Чому іноді так важко постяти, коли тобі справді треба стяти?» Віга буркнула, коли їй нарешті вдалося це зробити, намагаючись тримати стегна під правильним кутом, аби не обіцяти власні штани, що було б не вперше. З гулом дзвонів, виконаною зв'язкою і простим задоволенням від випорожнення сечового міхура їй було нарешті добре. Але, схоже, ніхто інший цього не відчував. З Яковом це не було несподіванкою, але Батиста зазвичай могла б хоча б усміхнутися, і навіть барон Рікард виглядав менш самовдоволеним, ніж завжди. «Дупа фреї. Буркнула Віга, змахнувши останні краплі однією рукою, а потім витерла їх об найближчий листок. «Що ж, ми негайно вирушаємо до священного міста!» – огризнувся Бальтазар, ідучи далі. «Щоб повернутися до неволі, образ та презирства, Повернутися до рабства!» «Ага!» – Віга насупилася. «Я й забула про це!»